Gero tanto Enjugar teu prango Não percam, atenção, muita atenção Venham participar da Feira Livre do Condomínio Miguel arraz Que acontecerá todas as quintas, na Rua da Força Na Feira do Miguel Arras você encontra Carnes, peixes, frutas e verduras fresquinhas Do jeitinho que você gosta E mais, utensílios para casa, roupas e confecções em geral Além de outros produtos sempre com grandes promoções Por que me queres tão? Você não pode perder, a feira é todas as quintas na Rua da Força, no condomínio Miguel Arras. Venha, estamos esperando por você. Organização Nego da Feira, apoio e minhas divulgações. Eu vou fazer detivaço de honra.